Гарріс, цикл Ганнібал лектор, книга перша червоний дракон 14. Турнікет на виході вашингтонської станції метроцентр виплюнув проїзний Грема, і слідчий вийшов у жаркий день із дорожньою сумкою в руках. Будівля Едгара Гувера скидалася на величезну бетонну клітку, що майоріла в розпеченому повітрі над 10-ю вулицею. Коли Грем поїхав із Вашингтона до Флорида Кіс, ФБР саме переїжджало до цієї нової штаб-квартири. Він тут ніколи не працював. Кроуфорд зустрів його біля контрольно-пропускного пункту при підземному в'їзді, аби підтвердити наспіх видану перепустку Грема власними документами. Грем мав стомлений вигляд і нетерпляче чекав закінчення перевірки. Кроуфорд замислився, як почувається ВІЛ, знаючи, що про нього думає вбивця. Грему видали магнітну перепустку, таку саму, як у Кроуфорда на жилеті. Він вставив її в електронні ворота і пройшов у довгі білі коридори. Кроуфорд ніс його дорожню сумку. Забув сказати Сарі, аби послала по тебе машину. Мабуть, так швидше. Ти повернув записку лектору. Усе гаразд? Ага, відповів Кроуфорд. Сам щойно повернувся. Ми там залили коридор водою. Удали, що трубу прорвало. І сталося коротке замикання. Викликали Сімонза. Він тепер провідний спецагент у Балтиморі. І поставили його витирати підлогу, поки лектора везли назад до камери. Сімон згадає, що він купився. Я в літаку все думав, а чи не написав лектор сам цю записку. Мене це теж непокоїло, доки я її не побачив. Слід від укусу на папері збігається з укусами на жінці. А ще писана вона кульковою ручкою, якої в лектора нема. Людина, що її написала, читає базікало. До лектора ця газета не потрапляла. Ренкін і Вілінгем перетрусили камеру. Чудово попрацювали, проте ніць не знайшли. Вони спершу сфотографували все на поляроїд, аби потім розставити речі по місцях. Тоді прийшов прибиральник і зробив усе те, що робить зазвичай. «То що ти думаєш?» «Що стосується фізичних речдоків, які б указували на особу-адресанта, то записка просто негідь», – відповів Кроуфорд. «Ми якимось чином мусимо обернути цей зв'язок нам на користь. Проте хай мене грім поб'є, якщо я знаю, як. Решту лабораторних аналізів ми отримаємо за кілька хвилин. Ми вже контролюємо телефон і пошту в лікарні». Маємо постійний дозвіл на відстеження і запис кожної розмови, яку лектор матиме телефоном. Він зробив один дзвінок у суботу обіді. Чилтону сказав, що хоче зв'язатися з адвокатом. Довбана регіональна служба зв'язку, тож я ні в чому не певен». «Що сказав адвокат?» «Нічого. Ми відокремили собі лінію в лікарняній комутаційній, аби в майбутньому не заважати лектору розмовляти» тож, у друге, він повз нас не проскочить. Перериватиму всю вхідну і вихідну кореспонденцію, починаючи з наступного листа. З ордерами, слава Богу, проблем не було. Кроуфорд напнув живота перед дверима і всунув у щелину перепустку, що висіла в нього на жилеті. Мій новий кабінет. Заходь. У маляра лишилося трохи фарби після лінкора, що він до того фарбував. Ось записка. Копія в масштабі оригіналу». Грем перечитав її двічі. Від погляду на тонкі кривулясті лінії, що складали його ім'я, у голові розлікся пронизливий дзвін. «У бібліотеці підтвердили, що Базікало – єдина газета, яка надрукувала репортаж про тебе і лектора», – сказав Кроуфорд, калатаючи собі Аль Казельця. «Не хочеш ковтнути?» «І молодець, що не хочеш». Стаття вийшла тиждень тому в ніч на понеділок. У кіосках усієї країни з'явилась у вівторок, за винятком деяких штатів, таких як Аляска, Мен тощо. Туди й дійшла всереду. Зубний ельф отримав примірник і то не раніше за вівторок. Тож він читає статтю, потім пише лектору. Ренкін і Вілінгем і досі просіюють лікарня на сміття в пошуках конверта. Паскудна робота. Тут у часа піку, не звикли відсортовувати папір від підгузків. Гаразд, тож не раніше, ніж у середу, лектор отримує записку від зубного ельфа. Вириває частину, де описано спосіб спілкування. І закреслює та виколупає згадку, що трапилася вище за текстом. Не розумію, чому він не позбувся всього того шматка. Бо згадка була посеред абзацу, сповненого компліментів, відповів Грем. Їх знищити він би не зміг. Саме тому не викинув усього листа. Грем помасажував скароні щеколотками пальців. Бауман вважає, що для відповіді зубному ельфу лектор скористається базіколом. Каже, що так певно вони й домовилися. Як гадаєш, він пошле ельфу звісточку? Звісна річ. Він обожнює листуватися. Купа друзів за перепискою. Якщо вони послуговуються базіколом, то в лектора майже не лишається часу опублікувати відповідь у випуску, що вони друкують цієї ночі. Навіть якщо він замовив спецдоставку того ж дня, як отримав листа від зубного ельфа. Честер із Чікагського офісу сидить при базікалі і перевіряє оголошення. Друкарі вже зараз верстають газету. О господи, аби тільки базікало не сполохати, мовив Грем. Майстер друкарського цеху гадає, що Честер працює в агентстві нерухомості і хоче отримати фору з оголошеннями. Продає йому гранки з-під поли. Одну за одною. Щойно вони надходять. Беремо усе з усіх рубрик, аби туману напустити. Гаразд. Скажімо, ми дізнаємось, яким чином лектор має відповідати ельфу. І зможемо відтворити цей спосіб. Тоді з'явиться можливість надіслати зубному ельфу фальшований лист. «Але що ми йому напишемо? Як нам скористатися цим шансом?» «Ясна річ, треба заманити його до обумовленої поштової скриньки», – сказав Грем. «Звабити чимось таким, на що йому захочеться поглянути. Важкий доказ, про який лектор дізнався з розмови зі мною. Наче він припустився якоїсь помилки, і ми все чекаємо, поки він її повторить». На це купиться тільки ідіот. Я в курсі. Хочеш почути, яка приманка була б найкращою? Не певен, що хочу. Лектор. Ось найкраща приманка. І як це влаштувати? То збіса важко, сам знаю. Треба перевести його до Федерального Пенітенціарного закладу, бо тут, у Часепікській затоці, Чилтону язика не зав'яжеш. Запроторимо його в першу ліпшу божевільню в Єрджинії, у блоки з максимальним рівнем безпеки. А тоді зімітуємо втечу. О, Господи! Надрукуємо в базікалі звістку для зубного ельфа наступного ж тижня після великої втечі. І в ній лектор призначить йому грандеву. Заради всього святого, навіщо комусь взагалі зустрічатися з лектором? Навіть зубному ельфу. Аби вбити його, Джеку. Грем підвівся. У кабінеті не було жодного вікна, в яке можна було б визирати під час розмови. Він зупинився перед плакатом «Десяти найнебезпечніших злочинців у розшуку». Єдина прикраса на цих голих стінах. «Розумієш, таким чином зубний ельф зможе його всотати, поглинути, стати чимось більшим». «Ти так упевнено говориш?» Ні в чому я не певен. А хто може бути певен? У записці він каже тільки, «У мене є кілька речей, які я залюбки вам показав. Може, якось у майбутньому, за більш сприятливих обставин». Ймовірно, що це серйозне запрошення. Не думаю, що він це написав із вічливості. Цікаво, що ж таке він хоче показати? Жертви цілі. Нічого не бракує». Окрім невеликих шматків шкіри і пасом волосся, які він певно, як там Блум казав, засвоїв, відповів Грем. Бо з що там у нього є? Тремонт. Пам'ятаєш, тремонтові костюми в спокійні. Його вже до нож прив'язали, а він усе кидав під боріддям, намагався показати їх поліцейським спокійно. Я не певен, що зубного ельфа можна заманити лектором. Просто кажу, що це наш найкращий шанс». Якщо народ дізнається, що лектор на волі, в Америці почнеться масова істерія, газетярі нам просвідку не дадуть. Шанс, може, і найкращий, але прибережімо його на крайній випадок. Ймовірно, що до самої поштової скриньки він не підійде, але певно захоче хоча б поглянути на неї, перевірити, чи не здав його лектор, якщо буде можливість зробити це з відстані. Можна обрати скриньку, за якою спостерігати тільки здал'я і усього з кількох точок, і облаштуємо в цих точках засідки. Уже викладаючи цей план, Грем розумів, що звучить він досить неправдоподібно. У секретної служби є така місцина, якою ніколи не користувалися, і вони легко віддадуть її нам. Але якщо ми не встигнемо дати оголошення сьогодні, то доведеться чекати до понеділка коли виходитиме наступний номер. Верстати запускаються о п'ятій за нашим часом. Тобто в наших із Чикаго лишається і 15 хвилин, аби розшукати звістку від лектора, якщо вона така взагалі є. А як щодо лекторової заяви на оголошення? Той лист, що він мав надіслати до базікала. Може, ми його швидше знайдемо? Чикарці дали майстру дуже загальні запити, відповів Кроуфорд. Уся кореспонденція зберігається в офісі менеджера приватних оголошень. Вони продають імена і домашні адреси компаніям, що займаються рекламними розсилками, і впарують самотнім людям усіляку продукцію і послуги. Любовні амулети, таблетки для потенції, екзотичний ескорт, знайомство з красуною азіаткою, курси з розвитку особистості і таке інше. Можна нагадати менеджеру про його громадянський обов'язок. І таким чином отримати дозвіл переглянути пошту. Примусити його тримати це в таємниці. Але я не хочу ризикувати, бо Базіколо, глядище рюми розпустить. Аби встрогнути в кореспонденцію таку штуку в стилі Богарта, потрібен ордер. Я над цим міркую. Хамфрі Богарт – легендарний американський актор. Його прізвище вживається в англійській мові як дієслово і означає привласнити щось і не ділитися зрештою – замахорити, ймовірно, через манеру його персонажів курити, не виймаючи з рота сигарету між затяжками. Якщо чекачці нічого не знайдуть, то все одно можна дати оголошення. Якщо ми помиляємося щодо базікала, то нічого не втратимо. А якщо не помиляємося, і базікало стало їхнім посередником – і ми вигадаємо відповідь для ельфа на основі тої записки, але споганимо її. Тобто, якщо відповідь видасться ельфу підозрілою, то нам каюк. Я не питав тебе про Бірмінгем. Є щось? Можеш забути про Бірмінгем. Будинок Джекобі перефарбували, відремонтували і виставили на продаж. Особисті речі лежать на складі до офіційного затвердження заповіту. Я покопався в коробках. Люди, з якими я розмовляв, не дуже добре знали Джекобі. Та всі відзначили, з якою ніжністю Джекобі ставились одне до одного. Голубились без перестану. Тепер від них нічого не лишилося. Тільки майно на складі, що вміститься на якихось п'ять піддонів. Шкода, що я раніше не... Годі шкодувати, тепер ти у справі. Як щодо відмітини на дереві? Ти влучив у голову? «Для мене це порожній звук», – відповів Кроуфорд. «Як і червоний дракон. Беверлі знає Маджонг. Вона кмітлива, але також не розуміє смислу». «За волоссям ми знаємо, що він не китаєць». Він відкусив ту гілку гвинтарізом. «Не бачу...» – у Кроуфорда задзвонив телефон. Він коротко по ньому переговорив. «У лабораторії закінчило із запискою. Ходімо в кабінет до Зеллера». Він більший і не такий сірий. У коридорі їх наздогнав Ллойд Бауман, попри спеку сухий, мов канцелярський документ. Він розмахував вологими фотокартками, що отримав в обох руках, а під пахвою затиснув оберемок факсованого паперу. «Джеку, о 4:15 п'ятнадцять я маю бути в суді», – сказав він, не припиняючи махати фотографіями. «Це той ж палерник Нілтон Еск'ю і його кралечка Нен». Шпалерник, шахрай, що спеціалізується на підробці чеків. Вона будь-який казначейський білет намалює від руки. Вона два роки мордувала мене дорожніми чеками, що одрукували на кольоровому ксероксі. З дому би з них не виходили. Я встигну, чи краще зателефонувати обвинувачу? Встигнеш, відповів Кроуфорд. Прийшли. Беверлікац усміхнулася Грему з дивана в кабінеті Зеллера і тим самим згладила похмурий погляд Прайса, що сидів поруч. Голова відділу наукового аналізу Брайан Зеллер був замолодим для своєї посади. Проте волосся на його голові вже починало річшити, а на носі сиділи двофокусні окуляри. На поличці за столом Зеллера Грем побачив криміналістичні праці Волласа, велику судову медицину в трьох томах укладача Тедески та антикварне видання Оди Гопкінса, Катастрофа корабля Дойчланд. «Вілле, здається, ми колись зустрічалися в університеті Джорджа Вашингтона», – сказав Зеллер. «Ти з усіма знайомий?» «Добре». Кроуфорд сперся на кут Зеллерового столу. Руки схрестив на грудях. «Сенсації ні в кого нема. Чи не знайшли ви якогось доказу, що цю записку писав незубний ельф?» «Ні», – відповів Бауман. «Кілька хвилин тому я телефонував у Чикаго, назвав їм кілька цифр» які відбулися на зворотньому боці записки. 6 шість, шість, шість. Покажу трохи згодом. Поки що на руках у чекашців дві сотні приватних оголошень». Він передав Грему оберемок факсованого паперу і продовжив. «Я їх перечитав, і всі вони звичайні. Шлюбні пропозиції, звернення до втікачів. Не знаю, як саме ми розпізнаємо повідомлення, якщо воно тут є». Кроуфорд похитав головою. «І я не знаю». Огляньмо матеріальні докази. Отож, Джиммі Прайс зробив усе, що в наших силах. І відбитка не виявив. Беф, що в тебе? Знайшла одну щитинку. Кількість лусочок і величина стрижня збігається зі зразком від Ганібала Лектора. Колір також. Колір помітно відрізняється від зразків, узятих у Бірмінгемі та Атланті. Три сині крихти і кілька темних пластівців пішли до Брайана. Кац підняла брови, позираючи на Брайна Зеллера. «Крихте від промислового гранульованого чистильного засобу з умістом хлору», – сказав він. «Вони, певно, потрапили туди з рук прибиральника. І ще було кілька малесеньких частинок засохлої крові. Це точно кров, але для визначення типу її замало». «Розриви по краю в кінці записки не припадають на заводську перфорацію», – продовжила Беверлі Кац. «Якщо ми знайдемо в когось цей рулон, і від нього більше не відривали паперу, то зможемо отримати чіткий збіг. Пропоную зараз же видати рекомендацію, аби офіцери під час арешту обов'язково шукали той рулон». Кроуфорд кивнув. «Бауман. Шерон із мого офісу з'ясувала про папір. І знайшла відповідні зразки. Це туалетний папір для гальюнів і будинків на колесах. Текстура збігається з маркою Ведекер яку виробляють у Міннеаполісі. Продається по всій країні. Бауман почепив свої фотографії на стенд біля вікна. Голос Лойда був надзвичайно низьким для такої худорлявої статури. Краватка Метелика злегка рухалася, коли той говорив. Щодо, власне, почерку, праворука людина писала лівицею, друкованими літерами, охайним блоковим форматом. Блоковий формат – Рядки рівняються по лівому краю. Малий міжрядковий простір. Як ви бачите, лінії подекуди непевні. Розмір літер неоднорідний. Пропорції наштовхнули мене на думку, що в нашого хлопця є легкий невиправний астигматизм. У природному світлі чорнила на обох уривках записки скидаються на стандартний синій колір кулькової ручки. Але під кольоровими фільтрами видно певну відмінність. Він скористався двома ручками поміняв одну на іншу десь у вирваній частині. Бачите, ось тут ручка вперше почала робити пропуски. Першою не часто писали. Бачите, ляпку на початку. Швидше за все, її тримали кулькою вниз, без ковпачка, у склянці для олівців, чи іншої ємності. А це вказує на наявність письмового столу. Окрім того, поверхня, на якій лежав папір, була м'якою, на кшталт бювару. Якщо знайдете той бювар то ймовірно на ньому лишилися відбитки. Раджу додати Бювар до рекомендації Беверлі. Бауман почепив фотографію заднього боку записки. У великому збільшенні папір здавався кошлатим. Він був поораний затіненими відбитками. Він склав записку навпіл, щоб написати нижню частину тексту. Включно з тим, який пізніше вирвали. Це збільшення зворотнього боку. Косе освітлення виявило кілька відбитків. Можна розібрати 666 і... Певно, саме тоді виникла проблема з першою ручкою. І йому довелося тиснути на папір і переписувати. Я не помітив напису, поки не отримав цей висококонтрастний знімок. Поки в жодному оголошенні не трапилося цифр 666. Побудова речень послідовна, нема недоладних думок. Судячи зі згинів, записку надіслали в стандартному поштовому конверті. Ось ці два темні місця – плями від друкарського чорнила. Можливо, записку загорнули всередину якоїсь невинної видавничої продукції, а тоді поклали в конверт. Ось і все, – завершив Бауман. – Джеку, якщо в тебе нема питань, то я піду до суду. Зв'яжуся, коли закінчу давати свідчення. – Потопи цих шпалерників, – сказав Кроуфорд. Грем заглибився в колону приватних повідомлень у базікалі. Приваблива пані королівських розмірів, молодиця 52, шукає лева християнина Некурця, 40-70. Будь ласка, без дітей. Штучна кінцівка вітається. З несерйозними намірами не турбувати. Надсилайте фото в першому листі. Загубившись у болі і відчаї цих оголошень, Грем не помітив, що інші вже розходяться. Аж тут до нього підійшла Беверлікац. Вибач, Беверлі, що ти сказала? Він поглянув у її яскраві очі і приязне обвітрене обличчя. Кажу, що рада знову тебе бачити, чемпіоне. Непоганий маєш вигляд. Дякую, Беверлі. Сол записався до кулінарної школи. Страви й досі йдуть у руку через раз. Але коли буря вщухне, то приходь до нас. Хай він на тобі попрактикується. Так і зроблю. Зеллер пішов тинятися своєю лабораторією. Лишилися тільки Кроуфорд і Грэм. Обидва дивилися на годинник. «Сорок хвилин до друку базікала», – промовив Кроуфорд. «Візьмуся, но ну, я за їхню пошту. Що ти на це скажеш?» «Скажу, що треба братися». Кроуфорд передав указівки до Чикаго телефоном Зеллера. Віле, нам необхідно підготувати підміну оголошенню, якщо в Чикаго випаде джекпот». «Зараз я напишу». А я облаштую скриньку. Кроуфорд зателефонував у секретну службу і детально описав ситуацію. Коли він закінчив, Грем і досі шкрябав записку. «Ну, у нас не скринька, а лялечка», – зрештою оголосив Кроуфорд. «Вуличні комірки для кореспонденції при пожежній інспекції в Аннаполісі. Це територія Лектора. Зубний ельф збагне, що Лектор дійсно може про них знати». Шухлядки позначені за алфавітом. До них під'їжджають службовці і отримують завдання й листи. Наш хлопець може пильнувати їх із парку через дорогу. У секретній службі присягаються, що зовні все пристойно. Установили ті комірки, аби піймати одного фальшового монетника. Але згодом вони виявилися непотрібними. Ось адреса. Що там із посланням? Доведеться публікувати два повідомлення в одному випуску. У першому він попереджає зубного ельфа про те, що вороги ближче, ніж він гадає. Каже, що в Атланті він припустився серйозної помилки, і якщо повторить її, то лиха не минути. Нібито лектор надіслав йому секретну інформацію, що я її сам показав доктору. Чим ми займаємося, наскільки близько підібралися, які в нас зачіпки. І звернемо зубного ельфа на друге повідомлення, яке почнеться з твого підпису. «Палкий шанувальник» – це перші слова другої звістки, і вона міститиме адресу нашої поштової скриньки. Іншого способу я не бачу. Навіть попри алегорії та натяки в першому повідомленні, саме попередження приверне увагу випадкових психів. А якщо вони не знатимуть адреси, то не зможуть прийти до скриньки і споганити нам операцію. «Добре, дуже добре. Хочеш перечекати у мене в кабінеті?» Я б радше при Ділі був. Мені треба побачитися з Брайаном Зеллером. То йди, а за потреби я зможу тебе швидко викликати. Грем знайшов голову відділу в секції серології. Брайане, можеш мені дещо показати? Звісно, що саме? Зразки, за якими ми визначили тип крові. То, що для зубного ельфа. Зеллер поглянув на Грема крізь нижні лінзи своїх біфокальних окулярів. «Ти щось не зрозумів у нашому звіті?» «Ні, все зрозумів». «Щось було неясно?» «Ні». «Інформація видалася неповною?» Останнє слово Зеллар вимовив так, наче воно було неприємним на смак. «Зі звітом усе гаразд. Кращого й годі шукати. Я просто хочу потримати в руках речдоки». «А, звісно, це можна». Зеллар вірив, що всі оперативники мають певні забобони щодо ловів, і був радий потішити Грема. «Усі зразки там, на іншому кінці лабораторії!» Грем пішов слідом за Зелларом повз довгі столи з устаткуванням. «Ти читаєш тедески», – звернувся він до Брайана. «Так», – кинув через плече Зеллар. «Ми тут не вдаємося до медичної експертизи, сам знаєш, але в тедески можна знайти багато корисного». «Грем. Вілл Грем, ти написав базову монографію про те, як визначити час смерті за діяльністю комах. Чи не так? Я про того Грема думаю?» «Про того». Пауза. Потім Грем додав. «Ти правий. Мант і Нуартева краще дослідили це питання для Тедески». Зеллер здивувався, почувши власні думки. «Ну, у них більше ілюстрацій, а також таблиця інвазійних циклів». «Безобраз!» «Які образи? Вони кращі! Я їм так і сказав!» Зеллар розібрав із шафи і холодильника пробірки та предметні скельця і виклав їх на лабораторному столі. «Якщо захочеш щось у мене запитати, я буду там, де ти мене знайшов. Світло на цьому мікроскопі вмикається тут, збоку». Грему мікроскоп не знадобився. Він не сумнівався у висновках Зеллара. Він сам не знав, що йому треба. Підніс до світла пробірки і скельця, а також прозорий конверт із двома світлими волосинами, вилученими в Бірмінгемі. У другому конверті містилися три волосини, знайдені на місі сліц. На столі перед грамом лежали слина, волосся і сперма. А ще порожній простір, у якому він намагався розгледіти образ, обличчя. Щось таке, що могло би витіснити безформний страх, який він усюди з собою носив. Із динаміків на стелі пролунав жіночий голос. «Грем! Вілле Грем! Пройдіть у кабінет агента Кроуфорда! Терміново!» Там він побачив Сару в навушниках. Вона щось друкувала, а Кроуфорд зазирав їй через плече. «Чекарці натрапили на заявку з тромашістками?» Ледь чутно промовив Кроуфорд. «Диктують її зараз Сарі. Кажуть, що частково вона скидається на шифр. З дуркарської машинки Сари виповзали рядки. Дорогий Пілігриме, ти вшанував мене. Це воно, це воно, сказав Грем. Під час нашої розмови лектор назвав його Пілігримом. Ти дуже гарний. Господи Ісусе, пробурмотів Крофорд, підношу сто молитов за твою безпеку. Шукай розради тут. Від Іоанна 622-816-91, від Луки 1731 до Галатів 611-152, Діяння 33, Откровення 187, Йона 68. Друг уповільнився. І Сара почала перечитувати пари цифр агентам у Чікаго. Коли вона закінчила список біблійних посилань, розтягнувся на чверть сторінки. І підпис «Боже, благослови!» «666». «Це все», – сказала Сара. Кроуфорд узявся за телефон. «Окей, Честере, як усе пройшло з менеджером оголошень?» «Ні, ти правильно вчинив». «І рота зашити, а тож, Чекай біля цього телефону. Скоро я з тобою зв'яжуся». «Шифер», – сказав Грем. «Певно, що так». У нас 22 хвилини, щоб передати наше повідомлення, якщо ми це розгадаємо. Майстра цеху треба попередити за 10 хвилин до друку і підмазати на 300 баксів, аби він утиснув оголошення в цей випуск. Бауман у себе в кабінеті. Саме перерва в судовому засіданні. Якщо ти його поквапиш, то я домовлюся з криптографією в Ленглі. Саро, подай телекс цього оголошення до відділу криптографії в ЦРУ. Я їх попереджу. Бауман поклав послання собі на стіл і точно вирівняв краї по Бювару. Грему здалося, що він ціловічність протирає окуляри без оправи. Бауман славився своєю пруткістю. Навіть у відділу вибухівок не бурчали, що він не служив у морській піхоті, і мали до нього ласку. «У нас двадцять хвилин», – не витримав Грем. «Розумію. Ти вже зателефонував у Ленглі?» «Не я, а Кроуфорд». Бауман багато разів перечитав записку, оглянув її згори вниз і з боків, пробігся пальцями по краях, дістав із книжкових поличок біблію. Протягом п'яти хвилин у кабінеті чулося тільки дихання двох чоловіків і шерих рисового паперу. «Ні», – мовив Бауман, – «вчасно не впораємось. Краще використати решту часу для інших можливостей». Грем простягнув до нього порожню долоню. Бауман крутнув обертове крісло до Грема і зняв окуляри. На перенісці виднілися дві рожеві плямки. «Ти цілком упевнений, що та записка до лектора – це єдине послання, що він отримав від зубного ельфа?» «Так. Тоді шифр має бути простим. Їм лише потрібен захист від випадкових читачів. Судячи із заводської перфорації на записці до лектора, там бракує якихось трьох дюймів». Вісім сантиметрів. Для вказівок місця небагато. Цифри не збігаються з в'язничним алфавітом. Кодом для перестукування. Як на мене, це книжковий шифр. До них доєднався Кроуфорд. Книжковий шифр? Схоже на те. Перша цифра оті 100 молитов може бути номером сторінки. Парні чиста в біблійних посиланнях рядком і літерою. «Але в якій книжці?» «Не з Біблії?» – спитав Кроуфорд. «Ні, не з Біблії. Я теж так спершу подумав». Галати наштовхнули. «Погляньте, якими великими літерами я пишу це послання власноруч». Підхожа фраза, але то тільки збіг, бо далі він згадує про Галатів 15-2, а там лише шість розділів. Те саме з Йоною 6-8. У Йони чотири розділи. Тож користувався він не Біблією. «Може, назва книжки схована в іншій частині лекторового оголошення?» – сказав Кроуфорд. Бауман похитав головою. «Не думаю». Тоді зубний ельф сам указав потрібну книжку. «Дав назву в записті до лектора», – запропонував Грем. «Певно, так і є», – відповів Бауман. «А не можна гарненько допитати лектора?» Я так розумію, що у психіатричній лікарні будуть препарати. Три роки тому на ньому вже випробували Барбітал, аби дізнатися, де він поховав студента з Принстона, сказав Грем. Лектор видав їм рецепт дипсоусу. Окрім того, якщо ми почнемо його допитувати, то втратимо зв'язок із ельфом. Якщо наш хлоп сам обрав книжку, то він мав стовідсотково знати, що вона є в камері лектора. «Мені точно відомо, що він не замовляв і не просив книжок у Чілтона», – сказав Кроуфорд. «Що про це розповідали газети Джеку? Про лекторові книжки? Що в нього є література з медицини, психології та кулінарії? Тоді це має бути якесь хрестоматійне видання в цих галузях. Настільки класичне, аби зубний ельф знав напевне, що в лектора воно є», – сказав Бауман. Нам потрібен список лекторових книжок. Маєте такий? Ні, відповів Грем, дивлячись на носки своїх черевиків. Я можу поговорити з Чілтоном. Стривайте. Ренкін і Вілінгем, вони ж переривали його камеру. Фотографували все на поляроїд, аби потім розставити речі по місцях. То нехай вони перестринуть мене з фотографіями книжок, попросив Бауман, збираючи портфель. «Де?» «У бібліотеці Конгресу». Кроуфорд останній раз зв'язався з криптографічним відділом ЦРУ. Комп'ютер у Ленглі перебирав сполучні і прогресивні підставляння цифр і літер, а також карколомну кількість алфавітних кодів. Безрезультатно. Криптограф погоджувався з Бауманом, що то, певно, книжковий шифр. Кроуфорд поглянув на годинник. Вілла, у нас лишаються три варіанти подальших дій. І обирати треба зараз. Можна вилучити з газети лекторове повідомлення і нічого не публікувати. Можна вставити наші оголошення, тільки скласти їх простіше, та припросити зубного ельфа до поштової скриньки. І можна пустити лекторове послання, нічого не міняючи. А ти точно знаєш, що ми ще можемо вилучити його оголошення з базікала? Честер припускає, що за 500 баксів майстер виб'є його з гранки. Мені б дуже не хотілося спрощувати мову повідомлення Джеку. Ельф взагалі може покинути листування з Лектором. Так, а мені б дуже не хотілося публікувати звістку від Лектора, не знаючи її змісту. Що такого може повідомити лектор, про що не відає ельф? Якщо він дізнається, що в нас є частковий відбиток великого пальця, а його пальчиків немає в жодній базі, то він може випалити собі шкіру на пучках, повидирати зуби і потім реготати з нас у суді, сяючи голими яснами. У звіті, який бачив лектор, відбиток пальця не згадувався. Краще пустити повідомлення лектора, як є. Принаймні, заохотимо зубного ельфа до подальшого контакту. А якщо таким чином ми заохотимо його не тільки листуватися? Тоді нас іще довго будемо лоїти, відповів Грем. Але це треба зробити. П'ятнадцять хвилин по тому в Чикаго закрутилися великі друкарські преси, набираючи обертів, доки від їхнього гуркоту Цеху не здійнялася Курява. Вдихаючи запах чорнила і розпечене повітря друкарні, агент ФБР чекав нагоди вчепити один із перших примірників. Серед заголовків на першій шпальті були й такі «Трансплантація голови» та «Астрономи вгледіли Бога». Агент перевірив, чи на місці приватне оголошення від лектора, а тоді опустив газету в конверт експрес-доставки до Вашингтона. Одного дня він знову побачить цю газету і пригадає мазок від свого великого пальця на першій сторінці. Але це станеться багато років по тому, коли він підведе своїх дітей до особливих експонатів на екскурсії в штаб-квартирі ФБР.